Ричард К. Морган «Видозмінений вуглець» Текст читає Сергій Робчук Розділ 13. Я прокинувся під звуки виголошуваного десь неподалік Азану, поезії, що бурчала і брещала металом із щасливих горлянок, встановлених у мечеті гучномовців. Примітка. Азан. Заклик на молитву в ісламі. останнє я чув ці звуки... Над на шарі, і невдовзі їм на зміну прийшов різкий крик бомбардерів у повітрі. Крізь ці часті грати на розкішному вікні згори проникало світло. Притуплене відчуття роздутості в нутрощах підказувало мені, що в мене мають розпочатися місячні. Я сів на дерев'яній підлозі і поглянув на самого себе. Мене зачохлили в жіноче тіло. Молоде, щонайбільше 20-річне, з лискучою мідною шкірою та важким дзвоном чорного волосся, яке, коли я підніс до нього руки, здалося слабким і брудним через настання місячних. Шкіра в мене була трохи масна, і мені чомусь спало на думку, що я вже давно не мився. Вдягнений я був у грубу сорочку кольору за завелику для мого чохла на кілька розмірів, і більше нічого. Мої груди під нею були розбухлими, чутливими. Я був босий. Я підвівся і попрямував до вікна. Шибки в ньому не було, але воно було набагато вище за мою нову голову, тож я підтягнувся на гратах і визирнув назовні. У долину, скільки сягало око, тягнувся залитий сонцем ландшафт із скепско покритими дахами та цілим лісом похилих приймальних антен і старезних супутникових тарілок. Зліва горизонт протикала кубка мінаретів, а десь далі простягалася лінія білої пари за літаком, що злітав. віяло гарячим і вологим повітрям. У мене занили руки, тож я опустився назад на підлогу, почалапав камерою до дверей. Звісно, вони були зачинені. Азан припинився. Віртуальність. Вони залізли в мої спогади і вигадали оце. На шарі я побачив, чи не найнеприємніше з побаченого затривалу кар'єру, побудовану на людському болю. А шарійська релігійна поліція була такою ж популярною в допитових програмах, як Енджин Чандра, пілотському порно. І тепер на цій суворій віртуальній шарі мене зачохлили в жінку. Напившись якось увечері, Сара сказала мені. Так, жінки, ось хто справді Крутарасан. Жодних сумнівів. Чоловіча стаття – просто мутація з більшим обсягом м'язів і вдвічі меншою відвагою. Машини для бійок і траху. Мої власні кросс підтверджували цю теорію. Буття жінкою – це сенсорні переживання, недоступні чоловічій статі. Дотики текстури відчуваються глибше, а чоловіча плотні би несвідомо відгороджується від цієї взаємодії з навколишнім середовищем. Для чоловіка шкіра – це бар'єр. Засіб захисту. Для жінки це орган контакту. Це мало свої недоліки. Загалом і, можливо, саме через це. У жінок вищий болівий поріг, ніж у чоловіків. Але менструальний цикл раз на місяць упускає їх до абсолютного мінімуму. Жодної нейрохімії. Я перевірив. Жодної бойової обробки. Жодної рефлекторної агресії. Нічого. Навіть мозолів на молодій плоті. З рюкотом відчинилися двері, і я підскочив. У мене на шкірі виступив свіжий під. У камеру зайшли двоє бороданів з очима з гарячої смоли. Обидва через пеку були вбрані у вільний льняний одяг. Один тримав у руках моток липкої стрічки, а другий – маленьку паяльну лампу. Я кинувся на них просто, щоб подолати рефлекс панічного завмирання і до певної міри пересилити закладену в тіло безпорадність. Чоловік зі стрічкою відмахнувся від моїх худорлявих рук і вдарив мене на відліг по обличчю. Я впав на підлогу і залишився там лежати, за німілим обличчям, відчуваючи смак крові. Один з них рвучко, зіп'яв мене на ноги, взявши за передпліччя. Я здалеку побачив обличчя іншого, того, який мене вдарив, і спробував зосередитися на ньому. «Отже», сказав він, «ми починаємо». Я замахнувся на його очі нігтями вільної руки. Підготовка посланця забезпечила мені потрібну швидкість, але я не мав самоконтролю і промазав. Двома нігтями я закривав йому щоку. Він здригнувся і відскочив назад. «Суча дівка!» – сказав він, підняв долоню до сліду від нігтів і оглянув кров у себе на пальцях. О, я вас благаю, вимовив я тим боком рота, який ще не занімів. Нам ще й сценарій потрібен. Те, що я ношу, це ще не…» «Я затнуся». Він був явно задоволений. «Отже не Ерін, Еліот», – промовив він. «Ми йдемо вперед». Цього разу він ударив мене просто під ребра, вибивши з мене весь дух і паралізувавши мені легені. Я скрутився довкола його руки, як пальто, і сповз на підлогу, намагаючись зробити вдих. Виходив у мене лише ледчутний скрегіт. Я звивався на мостинах, а тим часом він десь високо наді мною взяв у іншого чоловіка липку стрічку і відірвав шматок завдовжки чверть метра. Відірвався він з непристойним звуком, наче шкіра, що відходить. Віддерши його зубами, чоловік сів біля мене навпочіпки та приклеїв мій правий зап'ясток стрічкою до підлоги в мене над головою. Я заборсився, як від електричного струму, і лише за йому вдалося знерухомити мою другу руку досить надовго, щоб повторити процес. З'явилося сильне бажання кричати, що мені не належало, і я його поборов. Безглуздо. Бережи сили. Проти м'якої шкіри моїх ліків підлога здавалася твердою та незручною. Я почув, як щось репить, і повернув голову. Другий чоловік підтягував з боку камери пару стільців. Поки той, який мене побив, фіксував мої розсунуті ноги стрічкою, глядач сів на один з табуретів, витягнув пачку цигарок і витрусив цигарку. Широко мені сміхнувшись, узяв її до рота і потягнувся до паяльної лампи. Коли його товариш відступив, аби помилуватися своєю роботою, він запропонував пачку йому, то відмовився. Курець знизав запалив паяльну лампу та схилив на бік голову, щоб від неї прикурити. «Ти розповіси нам все». Сказав він, змахнувши цигаркою і війнувши димом у повітря наді мною. Ось що знаєш про закритий простір Джері та Елізабет Еліот. У тихій кімнаті зашипіла та неголосно захихотіла паяльна лампа. Крізь високе вікно лилося сонячне світло, що несло з собою ледь-лед -лед чутні звуки наповненого людьми міста. Почали вони з моїх ніг. Не припиняюся, роздираючи мій слух, крики... Такі високі та гучні, що я ніколи не думав, що їх може видавати людське горло. Моє полозору перемежена візерунками з червоних смуг. -ні -ні -ні -ні -ні -ні. Похитуючись, надходить Джимі Десото без сонцеструма, який притиснув до обличчя закривавлені руки. Крики долинають від його постаті, що йде й хитається, і я на мить майже готовий повірити, що гамір здіймає його сигналізація забруднення. Я рефлекторно перевіряю власний дозиметр на плечі, а тоді крізь муку підіймається напівзатонулий краєчок нерозбірливого слова, і я розумію, що це він. Він стоїть майже прямо, залишаючись чіткою мішенню для снайперів, навіть у хаосі бомбардування. Я швидко долаю відкритий простір і збиваю його з ніг, ховаючи під зруйнованою стіною. Перекочую його на спину, щоб побачити, що в нього за обличчям, а він не перестає кричати. Я, силоміць, відриваю його руки від обличчя, і на мене в темряві витріщається його роздерта ліва очниця. Залишки слизової оболонки ока я ще бачу в нього на пальцях. Джеймі, Джеймі, якого хріна. крики, не припиняють різати слух. Усі мої сили йдуть на те, щоб не дати йому видряпати друге неушкоджене око, що перекочується в очниці. Коли до мене доходить, що відбувається, у мене холоне хребет, вірусне ураження. Я перестаю кричати на Джима і риву вдалину. Санітаре, санітаре, пам'ять пошкоджено, вірусне ураження. А тоді я чую, як мої крики відлунюють туди-сюди на Інненінському плацдармі, і світ обвалюється. За якийсь час тебе залишають самого, скрученого калачиком так, щоб не було видно ран. Так буває завжди. Це дає час на роздуми про те, що з тобою зробили, а ще важливіше – про те, чого поки що не зробили. Гарячкові фантазії про те, чого ще не відбулося, в їхніх руках є майже тим самим потужним знаряддям, яке й саме розпечене залізо та клинки. Коли ти чуєш, як вони повертаються – Відлуння їхніх кроків викликає такий страх, що ти вибльовуєш зі шлунка останню жовч. Уяви собі збільшене супутникове зображення міста на мозаїці в масштабі 1 до 10 тисяч. Воно займе більшу частину чималої внутрішньої стіни, тож добряче відступи. Про певні очевидні речі можна здогадатися з першого погляду. Це забудова планова чи виросла сама собою, як реакція на зміни в попиті протягом століть? Воно укріплене чи коли-небудь було укріплене? Чи є тут прибережна смуга? Придивись, її можеш дізнатися більше. Де швидше за все розташовані основні магістралі, чи є там порт для МП шатлів, чи є в цьому місті парки? Можливо, якщо ти підготовлений картограф, тобі навіть вдасться сказати дещо цю про переміщення місцевих мешканців. Де розташовані популярні райони міста, які там швидше за все проблеми з дорожнім рухом, і чи страждало місто останнім часом від бомб або заворушень. Але я те, про що ніколи не вийде здогадатися з цього зображення. Хоч скільки його збільшувати і наближати деталі, з нього не можна здогадатися, чи зростає там злочинність загалом, або тільки коли місцеві мешканці лягають спати. Воно не може повідомити, чи планує тутешній мер знести Старий квартал, чи корумпована тутешня поліція, або які дива відбувалися останнім часом у номері 51 на Янгольській верфі. І те, що мозаїку можна розбити на клітинки – покрутити та знову зібрати деінде, ситуацію не змінює. Дещо можна дізнатися, лише поїхавши до цього міста і поговоривши з його мешканцями. Через зберігання цифрових людей допити не застаріли, просто повернулися основи цієї справи. Оцифрований розум – це лише миттєвий знімок. Окремі думки зафіксувати неможливо, так само, як неможливо зафіксувати на супутниковому зображенні окреме життя. Психохірург може виявити на моделі Еліса серйозні травми, та висловити кілька простих здогадів щодо того, що треба робити. Але рано чи пізно йому все одно доведеться згенерувати віртуальне середовище для консультації з пацієнтом, піти туди та провести її. Людям, що допитують, ще гірше. Їхні вимоги набагато конкретніші. Зате завдяки зберіганню цел стало можливо замордовувати людей до смерті, а тоді починати заново. У зв'язку з доступністю цього варіанту, Допити під гіпнозом і наркотиками вже давно втратили актуальність. НАТО вже легко було забезпечити тим, для кого такі речі є професійним фактором ризику, необхідну хімічну чи психічну захисну обробку. У відомій нам частині Всесвіту не існує обробки, здатної підготувати людину до того, що їй випалять стопи або повиривають нігті. Об'їгруту гаситимуть цигарки і у піху вставлятимуть розпечену залізяку до болю, до приниження, до шкоди. Тренування психічної динаміки цілісності. Відний курс. В умовах надзвичайного стресу психіка вдається до цікавих речей. галюцинацій, виміщування відступу. Тут у корпусі ти навчився використовувати їх усі не як сліпі реакції на біду, а як прийоми у грі. Розжарений метал занурюється у плоть, розсуваючи шкіру як політен. Біль пожирає, але бачите, як це відбувається ще гірше. Твій крик колись здивований уже встиг стати страхітливо знайомим твоїм вухам. Ти знаєш, що їх це не зупинить, та все ж кричиш, благаючи. Окрім і яка граєш, друзяко, Джиммі сміхається мені в обіймах смерті. Нас досі оточує Інанін, але це неможливо. Коли його забрали, він ще кричав. У реальності. Його обличчя раптово змінюється, похмурніє. Не втягуй сюди реальність. Там, де тебе нічого немає. Залишайся відстороненим. Їй завдали якихось тілесних ушкоджень. Я кривлюся. Її ноги. Вона не може ходити. Сучі діти, спокійно промовляє він, чому би просто не сказати їм того, що вони хочуть знати. Ми не знаємо, що вони хочуть знати. Вони полюють на такого собі райкера». Що ти за хрін такий райкер? Не знаю. Він знизує плечима. Тоді прохопися про банкрофта. Чи ти досі вважаєш, що тобі заважають честь або що?» Здається, я вже прохопився, вони не вірять. Це не те, що вони хочуть чути. Блін, та це срані аматори, м'ясники. А якщо би кричати, рано чи пізно вони мають повірити. Блін, Джиммі, не в тому річ. Коли це скінчиться, буде байдуже, хто я такий. Мені прострілять пам'ять, а тіло продадуть на запчастини. Егеш. Джиммі вставляє один палець у порожню очницю розсіяно чухає загуслу кров у ній. Розумію. Втім, в умовах конструкту треба якимось робом переходити до наступного екрану, так? В епоху існування світу Гарлена, яку з типовим похмурим гумором прозвали «виселенням», партизанам квиліських чорних бригад, Хірургічним шляхом вживлювали по чверть кілограма вибухівки, яка запускалася ферментом і в потрібний момент спопиляла 50 квадратних метрів довкола себе та все, що на них було. Ця тактика мала сумнівний успіх. Відповідний фермент був пов'язаний з люттю, а обробка, потрібна для підготовки приладу для роботи, була посередньою. Сталося низка мимовільних детонацій. Однак допитувати когось із чорних бригад ніхто ніколи не погоджувався. Принаймні, не погоджувалися після першої допитаної. Її звали: "Ти думав, що зробити гірше вони вже не можуть, але тепер залізу всередині тебе, а вони дають йому мало помалу нагріватися, залишаючи тобі час на роздуми про це. Твої благання нерозбірливі". Як я вже казав. Її звали Ефігенія Дім, для друзів, ще не вирізаних силами протекторату Ефі. Кажуть, її останні слова, коли вона була прив'язана до допитового столу на нижньому поверсі будинку 18 на бульварі Шимацу були такими. Бляха досить. Від вибуху завалилася вся будівля. Бляха досить. Я різко прокинувся. В мені ще лунали останні мої крики, а мої руки силкувалися прикрити згадані рани. Замість цього я знайшов молоду, неошкоджену плоть під свіжою постільною білизною, легеньке погойдування та плюскіт маленьких хвилюк неподалік. Над головою в мене була похила дерев'яна стеля та ілюмінатор, крізь який лилося під низьким кутом сонячне світло. Я сів на воському ліжку, і з моїх грудей упало простирадло. Мід'яні верхні опуклості були гладенькі, чисті від шрамів, а соски – цілісінькі. Назад до початку. Біля ліжка стояв простий дерев'яний стілець, на якому були охайно складені біла футболка та парусинові штани. На підлозі стояли мотузяні сандалі. У крихітній каюті не було більш нічого цікавого, крім одного ліжка, такого самого як у мене, і знедбало відкинутими ковдрами та дверей. Трохи грубувато, але головна думка була ясна. Я вліз у одяг і вийшов на сонячну палубу маленького рибальського судна. «Ага, сплюха!» – плеснула в долоні жінка, що сиділа на кормі човна з моєю появою. Вона була років на десять старша за мій поточний чохол, візначалася темною строгою вродою і була вбрана в костюм, пошитий із того ж льону, що й мої штани. На її босих ногах були еспадрілі, а очі захищали сонячні окуляри з широкими скельцями. На колінах у неї був альбом для малювання, якому темніло щось схоже на міський пейзаж. Я зупинився на місці, а вона відклала його, підвелася, щоб зі мною привітатися. Рухалася вона елегантно та впевнено. Я порівняно з нею почувався вайлом. Я поглянув за борт на блакитну воду. «Що цього разу?» З напускною легковажністю спитав я. «Згодуєте мене акулам?» Вона засміялася, показуючи бездоганні зуби. Ні, на цьому етапі це було безглуздо. Я хочу одного – поговорити. Я, розслабивши кінцівки, пильно подивився на неї. Тоді говори. Чудово. Жінка граційно сіла назад на корму. Ти в у справи, який тебе явно не стосується. І в результаті постраждав. Гадаю, я прагну того ж, що йти. А саме уникнути подальшої неприязні. А я прагну побачити твою смерть. Легка усмішка. Так, я в цьому не сумніваюся. Навіть віртуальна смерть, певно, була б дуже втішною. Тому дозволь мені зараз відзначити, що до деталей цього конструкту входить володіння шутоканом п'ятий дан. Вона простягнула руку, показуючи мені на кісточках пальців. Я знизав плечима. А більше ми завжди можемо зробити все як раніше. Вона показала кудись за воду, і я, простеживши за її рукою, побачив на обрій місто, яке вона малювала. Примружившись проти відбитого сонячного світла. Я розглядів мінарети. Дешева психологія цього прийому мало не викликала в мене усмішку. Човен, море, втеча. Ці хлопці купили собі готові програми. «Я не хочу як раніше», – чесно сказав я. «Добре, тоді скажи нам, хто ти». Я постарався не виказати обличчям здивування. Прокинулася підготовка агента під глибоким прикриттям і давай відбріхуватися. Я думав, що вже сказав. «Твої слова дещо заплутані». А ще ти закінчив допит, зупинивши собі серце. Ти не Айрін Еліот. Це вже очевидно. Виглядай на те, що ти не Еліас Райкер. Хіба, може, він пройшов ґрунтовну перепідготовку. Ти стверджуєш, що пов'язаний з Лоренсом Банкрофтом, а ще кажеш, що ти з іншої планети і належиш до корпусу посланців. Ми такого не очікували. Не сумнівайся. Пробурмотів я. Ми не бажаємо встрявати у справи, які нас не обходять. Ви вже в них стряли. Ви викрали і піддали тортурам посланця. Ви, хоч уявляєте, що вам за це влаштує корпус. Він вас вистежить і знищить ваші пам'яті за допомогою Емі, вас усіх, а потім ваших рідних, потім ваших ділових партнерів, потім їхніх рідних, а потім усіх інших, хто стане в них на шляху. Коли вони закінчать, про вас навіть не пам'ятатимуть. Неможливо знущатися з корпусу, а потім писати про це пісні. Вас винищать. Це був колосальний блив. Ми з корпусом не розмовляли вже принаймні десятиліття мого суб'єктивного життя та понад півстоліття об'єктивного часу. Але в усьому протектораті посланці були загрозою, про яку можна було нагадати будькому аж до планетарного президента, з тією впевненістю, з якою малим дітям у Новопешті погрожують клаптовиком. Я гадала, тихо промовила жінка, що корпусу посланців заборонено брати участь в операціях на Землі без розпорядження ООН можливо, з викриттям. «Ви можете чимало втратити?» Пан Банкрофт користується неявним впливом у суді ООН, про що знають практично всі. Мені згадалися слова Уму Преско, і я кинувся відбивати атаку. «Можливо, вам варто обговорити це з Лоренсом Банкрофтом і судом ООН?» – запропонував я і склав руки на грудях. Жінка якийсь час дивилась на мене. Вітер заворушив мені волосся та приніс із собою негучний гуркіт міста. Нарешті вона сказала. Ти знаєш, що ми могли б стерти твою пам'ять і розрубати твій чохол на такі дрібні шматочки, що від тебе і сліду не залишиться. По суті, від тебе нічого не можна було б знайти. Вони знайшли б вас, – сказав я з упевненістю, якою надає дрібка правди у брехні. Від корпусу не сховаєшся. Він знайде вас хоч, що ви зробите. Наразі чи не єдина ваша надія – спробувати досягти домовленості? Якої домовленості? – беземоційно запитала вона. Перш ніж я заговорив? Мій розум менш ніж за секунду запрацював на максимальну потужність, оцінюючи тони силу кожного обраного і ще не вимовленого складу. Це був аварійний вихід. Іншого шансу вже не буде. Є таке угрупування біопіратів, яке перевозить крадене індивідуалізоване військове майно по всьому західному узбережжю. Обережно вимовив я. Прикривають його такі заклади, як Джевін. І вони викликали посланців. У голосі жінки відчувалася насмішка. Для біопіратів. Та ну тебе райкере. Ти що, не здати на краще? Я не райкер, відрізав я. Цей чохол ширма. Послухай, ти маєш рацію. В дев'яти випадках з десяти ці речі в нас не торкаються. Корпус не було створено для боротьби зі злочинністю на такому рівні. Але ці люди забрали певні речі, яких взагалі не мали торкатися. Дипломатичне біозабезпечення швидкого реагування. Те, чого вони взагалі ніколи не мали побачити. Декого на рівні президіуму ООН. Це збісило, тож нас і викликали. Жінка насупилася. А домовленість? Ну, по-перше, ви мене звільняєте, і ніхто нікому про це не розповідає. Назвімо це професійним непорозумінням. А тоді відкрийте для мене певні канали. Навіть певні імена. У такій чорній клініці, як ця інформація, шириться. Можливо, це для мене буде чогось варте. Як я вже сказала, ми не бажаємо встрявати. Я збісився і дозволив собі показати достатньо гніву. «Не веди мене за ніз, друзяко. Ви вже встряли. Подобається це вам чи ні, але ви відкусили чималий шмат від того, що вас не стосувалося. А тепер вам доведеться або прожувати його, або виплюнути. Що ви оберете?» Тиша. Між нами лише морський бриз і легке погойдування човна. «Ми над цим подумаємо», – сказала жінка. Зі світлом, що виблискувало на воді, що сталося. Я перевів погляд жінці на плече і побачив, як блиск відірвався від хвиль і, посилюючись, в'ївся в небо. Місто зникло в білій темряві, наче у світлі ядерного вибуху, криї човна зникли, ніби розчинившись у морській імлі. Жінка навпроти мене зникла разом із ним. Стало дуже тихо. Я підняв руку, щоб торкнутися імли там, де закінчувалися параметри світу, і моя рука неначе почала рухатись у сповільненому темпі. Зашипіли завади, так ніби за цією тишею починався дощ. Кінчики моїх пальців стали прозорими, а тоді білими, як мінарети, схованого за спалахом міста. Я втратив здатність рухатися, і білизна поповзла по моїй руці. Мені перехопило дихання, а моє серце зупинилося посеред удару. Я зник. Розділ 14. Я прокинувся знову. Цього разу з неприємним заціпанінням на поверхні шкіри схожим на той стан, в якому перебувають руки, щойно відмиті від порошку чи розчинника, тільки по всьому тілу. Повернення до чоловічого чохла. Коли мій розум пристосувався до нової нервової системи, неприємне відчуття стрімко зникло. Легкий холодок від кондиціонерів на оголеній плоті. Я був оголений. Я підняв лівицю і торкнувся шраму під оком. Вони мене повернули. Стиля наді мною була біла та оздоблена потужними прожекторами. Я сперся на лікті і розвернувся довкула. Коли я побачив, що перебуваю в операційній, знову відчув холодок. Тепер уже всередині. На протилежному кінці приміщення. Стояла хірургічна платформа з полірованої сталі, обладнана кровостоками, а вгорі висіли складені руки автохірурга, подібні на павучі лапки. Жодна система систем не була активна, а зайти на стіні та на моніторі біля мене були маленькі екрани, на яких блимало мало слово, очікування. Прихилившись ближче до дисплею, я побачив, як по ньому знов і знов повзе контрольний список функцій. Автохірурга програмували на те, щоб роздерти мене на частини. Коли я вже зіскакував з для очікування, двері прочинились, і всередину зайшла синтетична жінка, за якою чим чекувала парочка санітарів. стегні в неї був частинковий бластер у бурі, а в руках вона несла знайомий з горток. «Одяг!» – вона насупившись кинула його мені. «Тягайся!» – один із санітарів поклав долоню їй на руку. «Процедура вимагає...» – «Так», – посміхнулася жінка. – «Можливо, він подасть на нас до суду». Якщо ти не думаєш, що в цьому місці займаються простим переливанням і перечохленням, то я, може, поговорю з Реєм про те, чи не слід нам вести справи через когось іншого. Він не про перечохлення говорить, зауважив я, натягуючи на себе штани. Він хоче перевірити, чи не лишилося травм після допиту. Тебе питали? Я знайзав плечіма. Як хочете. Куди ми їдемо? На розмову з однією людиною. Коротко відповіла вона і знову повернулася до санітарів. Якщо він той, ким себе називає... То з травмами проблем не буде, а якщо ні, то він усе одно негайно сюди повернеться. Я продовжував одягатися якомога спритніше. Отже, я ще в небезпеці. Моя смугаста сорочка та куртка були цілісінькі, але бандана зникла, що, неймовірно, мене роздратувало. Я ж купив її якихось кілька годин тому. Годинника теж не було. Вирішивши не робити з цього проблеми, я натиснув на застібки чобіт і підвівся до з ким ми побачимося. Жінка кинула на мене кислий погляд і з'єдину, яка знає досить, щоб перевірити твої побрехеньки. А тоді, як вважаю особисто я, ми повернемо тебе сюди для належного розсіяння. Коли це закінчиться, спокійно промовив я. Мені, можливо, вдасться переконати один з наших загонів зазирнути до вас. Ну, у вашому справжньому чохлі. Вам захочуть подякувати за підтримку. Бластер висунув з кобури і опинився в мене під підборіддям. Я ледве розглядів, як це сталося. Мої нещодавно перечохлені чуття... Силкувалися видати якусь реакцію і катастрофічно спізнювалися. Синтетична жінка схилилася до моєї скроні. — Не смій мені погрожувати, кавалок гівна, — тихо сказала вона. — Ти налякав цих клонів. Вони заклякли на місці і думають, що тобі до снаги їх потопити. Зі мною це не працює, ясно? Я поглянув на неї краєчком ока. Більшого в мене б не вийшло, бо мені в голову впирався пістолет. — Ясно, — промовив я. — Добре, — видихнула вона і прибрала бластер. Якщо ти вийдеш разом з Реєм, то я стану в чергу і попрошу вибачення разом зі всіма іншими. Але поки цього не сталося, ти просто черговий потенційний стерток, який нерозбірливо просить повернути йому пам'ять. Швидко подолавши коридори, які я спробував запам'ятати, ми війшли до підйомника, такого самого, як той, що привіз мене до клініки. Я знову порахував поверхи, а коли ми вийшли на стоянку, мої очі мимохідь позирнули на двері, за які винесли Луїзу. Мої спогади про час тортур були нечіткі. Обробка посланцям навмисне приховувала пережите, щоб запобігти травмі. Але навіть якщо вона тривала пару днів, то в реальному часу тоді минуло хвилин з десять. Я, мабуть, пробув у клініці всього годину, максимум дві. А за тими дверима, можливо, досі чекає на ніж на тіло, тим часом який розум досі перебуває в пам'яті. Лізь у машину, лаконічно наказала жінка. Цього разу я їхав у більшому елегантнішому транспорті, схожому на банкрофтів лімузин. У передній кабіні вже сидів водій у формі з поголеною головою та надрукованим підлівим вухом штрих-кодом роботодавця. Я вже бачив чимало таких на вулицях Байсіті, розмірковав, як хтось може на це погодитися. На світі Гарлена всі, крім військових, ладні були вмерти, аби тільки наносити дозвільних смуг. На вже це скидалося на кріпацтво часів заселення, щоб його можна було сприймати спокійно. Біля дверей задньої кабіни стояв ще один чоловік, який недбало тримав у руці потворний автоматичний пістолет. Цей чоловік теж мав поголену голову та штрих-код. Я пройшов повз нього, добре придивившись до штрих-коду, і сів у задню кабіну. Синтетична жінка нахилилася, щоб поговорити з водієм, а я напружив нейрохімію, щоб підслухати. Голова в хмарах. Я хочу опинитися там до півночі. Без проблем. Сьогодні ввечері берегової охорони буде мало. А... Один із санітарів грубо зачинив дверцята переді мною, і від максимально посиленого гучного грюкуту в мене мало не уснули барабанні перетинки. Я сидів мовчки відновлювався, поки жінка та власник автоматичного пістолета не відчинили дверцята з іншого боку і не сіли біля мене. очі, – сказала жінка і витягнула мою бандану. Я зав'яжу їх тобі на кілька хвилин. Ці хлопці не захочуть, щоб ти знав, де їх знайти, якщо ми тебе таки відпустимо. Я оглянув вікна. Мені все одно здається, що вони поляризовані. Так, але хто його зна, наскільки в тебе добре нейрохімія, еге ж? А тепер посідь тихо. Вона з відточеною вправністю зав'язала червону ганчірку і трохи її розправила, повністю закриваючи мені поле зору. Я відкинувся назад. Пару хвилин. Просто сиди тихо і не визирай. Я скажу тобі коли. Машина здійнялася вгору і, певно, вилетіла, тому, що я почув, як по її корпусу стукає дощ. Легкий запах шкіри салону був приємніший за сморідкалу, який відчувався дорогою туди, а крісло, в якому я сидів, люб'язно змінило форму під мою фігуру. Виглядало на те, що моє становище підвищилося. Це суто тимчасово, чувача. Коли в моїй голові відбився луною голос Джиммі, я злегка всміхнувся. Він мав рацію. Щодо людини, яку ми мали побачити, дещо було очевидно. Ця людина не хотіла їхати до клініки і навіть не хотіла, щоб її бачили поблизу клініки. Це вказувало на респектабельність, а отже й владу. Владу, що забезпечувала доступ до даних за меж планети. Досить скоро вони дізнаються, що корпусом посланців я погрожував даремно, і невдовзі після цього я загину. Загину по-справжньому. Це ніби диктує, що робити, друзяко. Дякую, Джимі. Кілька хвилин потому жінка звеліла мені зняти пов'язку. Я насунув її на лоба, де вона зазвичай була, і завязав її там наново. Біля мене всміхнувся силач із автоматичним пістолетом. Я з цікавістю поглянув на нього. «Що смішне?» «Так», – промовила жінка, не відводячи погляду від міських вогнів за вікном. «Ти схожий на сраного ідіота». «Там, звідки я родом – ні». Повернувшись, вона з жалем поглянула на мене. «Ти не там, звідки ти родом. Ти на землі. Постарайся поводитися відповідним чином». Я почергово поглянув на них. Власник пістолета досі всміхався на весь рот, а обличчя синтетички виражало вічливу зневагу. А тоді знизав плечима і підняв обидві руки, щоб розв'язати бандану. Жінка перевела погляд на вогні міста, що опускалися під нами. Дощ, здавалося, вщух. І я несамовито вдарив наліво й направо, замахнувшись на рівні голови. Мій лівий кулак врізався власникові пістолета у скроню з достатньою силою, щоб зламати кістку, і той з гарчанням повалився на бік. Він навіть не помітив наближення удару. Моя правиця ще не завершила руху. Синтетичка різко розвернулася, мабуть, швидше, ніж я міг би вдарити але неправильно мене зрозуміла. Вона підняла руку, блокуючи удар і прикриваючи голову, а я потягнуся під нею. Моя долоня зімкнулася на бластері в неї на поясі, вибила запобіжник і натиснула на спуск. Миттєво ожив промінь, який різунув униз, і чимала частина правої ноги жінки розверзнулася вологими нитками плоті, перш ніж аварійні схеми зупинили вогонь. Вона заволала, закричала більше від люті, ніж від болю, а тоді я витягнув дуло зброї... Вгору і вистрілив у її тіло ще раз по діагоналі. Бластер залишив у ній і у кріслі за нею борозну завширшки з долоню. Кабіну заляпало кров'ю. Бластер знову вимкнувся, і в кабіні раптом стало напівтемно. Променева зброя перестала спалахувати. Біля мене булькала зітхала синтетична жінка, а тоді та частина її торсу, до якої була прикріплена голова, відхилилася від лівого боку тіла. Її чоло притулилося до вікна, з якого вона визирала. Це мало дивний вигляд, наче вона охолоджує лоба, приклавши його до залитого дощем скла. Решта тіла сиділа прямо і не ворушилася, а величезна скісна рана очистилася, припалена променем. Повсюди водночас смерділа печеним м'ясом і підсмаженими синтетичними деталями. Треп-треп! Це запищав водійський прилад внутрішнього зв'язку. Я стерзучий кров і подивився на екран, встановлений у передній перегородці. Вона мертва. Повідомив я враженому обличчю і підняв бластер. Вони обоє мертві. І ти будеш наступним, якщо негайно не посадиш мене на землю. Водій запротестував. Друже, ми на 500 метрів над затокою, а цією машиною керую я. Що ти пропонуєш із цим робити? Я знайшов точку посередині стіни між двома кабінами, вибив на бластері аварійний запобіжник і прикрив обличчя однією рукою. Слухай, що ти... Я вистрілив із жорстким фокусом у водійське відділення. Промінь. Розтопив дірку за всечки близько сантиметра, і з неї якусь мить у кабіну сипалися іскри, опиралася броня під пластиком. Тоді промінь пройшов далі, іскри зникли, і я почув, як у передньому відділенні щось замкнуло накоротко. Я перестав стріляти. Наступний пройде крізь твоє сидіння, пообіцяв я. У мене є друзі, які перечухлять мене, коли виловлять нас із затоки. Тебе ж я поріжена стейки просто крізь цю срану стіну, і навіть якщо я не влучу у твою пам'ять. Їм важко буде зрозуміти, в якій частині тебе вона сховалася. А тепер, блін, посади мене на землю. Лімузин різко накренився і почав зниження. Я трохи розслабився серед цієї різанини і знову старкров з обличчя рукавом. Добре, промовив я вже спокійніше. А тепер посади мене біля Mission Street. А якщо ти плануєш попросити сигналом допомоги, подумай ось про що. В разі перестрілки ти загинеш першим, ясно? Загинеш? Перший. І я маю на увазі реальну смерть. Я постараюся випалити тобі пам'ять, навіть якщо не стигну більше нічого, перш ніж мене підстрелять. У мене з екрана озернулося його бліде обличчя. Воно виражало страх, але страх недостатній. А може страх перед кимось іншим. Сумнівно, що людина, яка ставить своїм працівникам штрих-коди, може бути милосердною, а давні, перетвореної вже на рефлекс покори через ієрархію зазвичай, Вистачає для того, щоб перебороти страх смерті в бою. Зрештою, саме так ведуться війни. За допомогою вияків, які більше бояться порушити правила, ніж загинути на полі бою. Я і сам колись так був. Якщо до цього. Негайно запропонував я. Під час посадки ти порушуєш протокол дорожнього руху. Надходять поліцаї, затримують тебе і арештовують. Ти нічого не кажеш. Я зника на тебе в них немає нічого, крім порушення дорожнього руху. Ти за легендою просто водій. Між твоїми пасажирами на задньому сидінні виникло маленьке непорозуміння, а тоді я змусив тебе приземлитися. Тим часом той, на кого ти працюєш, хутенько тебе викупає, і тобі дістається премія за те, що ти не розколовся під віртуальним арештом. Я почав стежити за екраном. У водія я затримтіло обличчя, і він важко ковтнув. Досить пряників, настав час батога. Я знову вимкнув аварійну схему, підняв бластер так, щоб водій його побачив, і приставив його до карка треп. Я сказав би, що ти у вигідному становищі. У разі пострілу в притул промінь бластера випарував хребці пам'ять і все довкола неї. Я знову повернувся до екрану. Твій хід. Обличчя водія засмикилося, і лімузин почав нерівно знижуватися. Я постежив за потоком транспорту з вікна, а тоді нахилився вперед і постукав по екрану. Не забудь про порушення, гаразд. Він кивнув. Лімузин вертикально опустився між вервечками транспорту і незграбно поїхав по землі під аварійні сигнали машин, які хором вирощали довкола нас. За вікном я впізнав вулицю, якою їхав разом із Кертісом напередодні ввечері. Ми дещо сповільнилися. Причини ближчі дверцята, – сказав я, сховавши бластер під курткою. Ще один різкий ківок, і відповідні дверцята відчинилися з лухим звуком, а тоді розчахнулися. Я крутнувся, копнув їх ще далі і почув, як десь над нами виють поліційні сирени. Зустрівся на мить очима з водієм на екрані і усміхнувся. Мудра людина, сказав я і вилетів із транспорту, що рухався по інерції. Я покотився під шоковані крики перехожих, ударившись об тротуар плечем і спиною. Двічі перекотився, сильно вдарився об кам'яний фасад і обережно зіп'яся на ноги. Якась прохожа парочка витріщилася на мене, і я оголив зуби в такій усмішці, що вони квапливо пішли далі, зацікавившись іншими вітринами. На мене повіяло затхлим Витісненим повітрям. Слідом за лімузином порушником спускався катер автоінспектора. Я залишився на місці, відповідаючи на дедалі рідкісніші зацікавлені погляди перехожих, які побачили моє незвичайне прибуття. Інтерес до мене в будь-якому разі вщухав. Погляди один за одним зникали. Їх приваблювало миготіння фар поліційного катера, який тепер загрозливо нависав угорі за нерухомим лімузином. Вимкніть двигуни і залишайтеся на місці. Затріщала повітряна акустична система. Почав збиратися натовп. Люди мчали повз мене, штовхаючись і намагаючись побачити, що відбувається. Я притилився до фасаду, перевіряючи, чи не постраждав під час стрибка. Судячи з заніміння, що поступово зникало в моєму плечі та спині, цього разу я не схибив. Підніміть руки над головою та відійдіть від свого транспортного засобу. пролунав металевий голос автоінспектора. За головами глядачів, які кивали, я розгледів водія, який вийшов з лімузина. В рекомендованій позі. Здавалося, він радів, що лишився живий. На несподівано для самого себе замислився, чому подібні види затримання не надто популярні в тих колах, в яких я обертаюся. Просто, мабуть, багато кому кортить померти. Я відступив на кілька метрів у безладний натовп, а тоді повернувся і розчинився у яскраво освітленій анонімності ночі без сіті.